Kintön körül közben erősen zajlik az élet. Pofonütik, mire hirtelen gazdag lesz. Egy úri ember kezéből viszont ugyanezért kirúgják a citromot. Az úri ember begombolta jól szabott zakóját, megigazította nyakkendőjét, aztán bemászott a kéménybe. Álkapcsai minden erejével összeszorította a fogát, és így elérte, hogy csak akkor ment némi korom a szájába, ha káromkodott. Sikerült magát ápréselni a szűk nyíláson, és csak hamar landolhatott a gerendákkal nagyon zsúfolt padláson. Innen azután már gyerekjáték volt kijutni a Rüde-Riseli Ház harmadik emeletére. Rövid szaglálódás után benézett egy ablakon, és benyitott egy ajtón. Sokáig állt a kulcsjuk előtt, érdeklődve figyelte a rajzlapjai fölé hajló herceget, és meglehetősen unta a dolgot. – Miből vannak ezek az angolok? – gondolta. – Ide jönnek Párizsba, a világ fővárosába, és azzal töltik az idejüket, hogy unalmas rajzokat firkálnak a türelmes papírosra. – Na végre, befejezi. úgy látszik elmegy. – Vajon hová teszi a rajzokat? Mindegy, majd megtalálom. De nem találta. Amikor a jámbor és mit sem sejtő Fred McKinton este visszajött, egész lakását felfordítva találta. A kéményjáró járó úriember keze nyomán kőkövön nem maradt. Miután fiókját feltörték, minden szekrényét kinyitották, bőrk és ruháit kifordították. Csak épp a hanyagul az éjjeli szekrényre dobott vaskos lexikonhoz nem nyúlt senki. Pedig abban volt a rajz. Hallatlan! – gondolta magába Félix McInton, a pusztulást láttán. Ki hitte volna, hogy egy ártalmatlan hajbodorító készülék ilyen lázba hozzon egy fő és székvárost? – Mióta itt vagyok, harmadszor törtek be nálam, mintha egész Párizs összes fodrászai összefogtak volna ellenem. Csendesen, nyugodtan és megfontolta a rendet csinált, rágyújtott egy cigarettára és munkához látott. Két nappal később különös dolgok történtek. Olyan különösek, hogy még az ő példátlan hidegvérét is erősen próbára tették. Az egész dolog egy levéllel kezdődött. Szeretem az íreket, írta többek közt az egyik illatos, halvány illa, levél írója. Ön pedig egyiket nagyra becsült nemzete legkiválóbb példányainak. Fred elégedetten mosolygott és megértően bólogatott. Hiszen nincs abban semmi szégyen, olvasta tovább, ha egy nőnek megtetszik egy férfi. Lehet, hogy szokatlan az ismerkedésnek ez a módja, de nem várhatok arra, hogy akadjon közös ismerősünk, aki bemutat minket egymásnak. És mióta a klerich megláttam önt, ez az egyetlen vágyam. Ma délután a Café Rómban várom, öt órakor. Fred az órájára pillantott, aztán lázasan öltözködni kezdett. A kaland olyan érdekesnek ígérkezett, hogy Kamil Herceg többszöri figyelmeztetése ellenére, mely szerint ne ismerkedjen és ne engedjen senkit közel magához, sem volt lelki ereje lemondani róla. Fütyű részve indult a Café Ron felé, betyárosan szemébe húzta zsirárdik alapját, és pokol jól érezte magát. A Café Ronban egy eldugott sarokasztalnál ragyogó, tusfekete hajú nő ült. Olyan szép volt és olyan elegáns, hogy messziről mindenki hercegnőnek nézhette, sőt, közelről is majdnem grófnőnek látszott. Az egész tévedést azonban nyomban elosztatta az a szürkeruhás, brillantintól csöpögő hajú fiatalember, aki szintén a sarokasztalnál ült, és így szólt a hercegnő grófhoz. Ide hallgass, Klót. ha a palit három órán belül elengeded, utcájon váglak, hogy mentek kórházba visznek. Az egész lakást át kell kutatnunk, mert boszorkányos ügyességgel tudja elrejteni azt a vakak tervet. Hát jól megérts, három óra, vagy akkora pofon, hogy csak úgy zúg. Jó van, Harry, nem kell annyit pofázni felelte a grófnő. Bízd rám, és most menj a fenébe! Fred tehát fügyű sétált a kávé rón felé. Időnként órájára pillantott, és elégedetten látta, hogy még van ideje. Ekkor azonban lecsapott a villám abból a sokat emlegetett derültékből. Éppen újra az órájára nézett, amikor arra lett figyelmes, hogy teljes erejéből rálép valakinek a lábára. A valakinek nyilván jól fejlett tyúk szeme lehetett, mert a lábtiprás pillanatában úgy felhördült, mint a vad, kit vadás nyillal. A következő pillanatban hatalmas tenyér csapódott Fred vállára. – Maga hülye! – kiáltotta a tenyér tulajdonosa. Nem tud a lába elé nézni. Fred Mackintont kihozta a sodrából ez a durvasát. Hát magának hol volt a szeme? Kiáltotta vissza. A válasz egy rettenetes pofon volt. Most Fred hördült fel a változatosság kedvéért, és rá akarta vetni magát a szétlapított tyúk szemi de kicsit bizonytalanul hőkölt vissza. A leti portlábú úr legalább két méter magas volt, írtózatos vállakkal, akkora öklökkel, mint egy-egy gyermekfej, és vigyorogva nézett az arcába. Figyelmeztetem, kisfiam, mielőtt még visszaütne, hogy én pierre vagyok. Franciaország nején súlyú boxbajnoka. Fred szeme előtt piros karikák ugráltak. Először életébe történt, hogy félt. Méghozzá nem is olyan egyszerűen félt, hanem egyenesen reszketett, mint a nyárfalevél. Ezt az embert nem lehet visszaütni. Teljességgel képtelenség. Megeszi, kettétöri, mint egyszerűzát. Itt nincs más hátra, mint a szégyen teljes visszavonulás. Lehajtotta a fejét és megfordult. Ford benne a düh és az elkeseredés. Ilyen sérelem még soha sem érte. Megszázszorozva érezte a tehetetlenségét. Elment a kedve az egész randevútól. Érezte, hogy Pierre anyja röhögve néz utána, amint imbolygó léptekkel harad a rűjön lévő lakása felé. A fekete Claudia pedig idegesen ült a kafé rómban, és időnként értetlenül nézett karórájára. Fred megtől nem nyugodott meg, amíg haza nem ért. Ellenkezőleg dühösebb és elkeseredettebb volt, mint valaha. Dohogva és fogcsikorgatva mászott fel a harmadik emeletre, és remegett a keze az izgalomtól, mikor kulcsát az ajtó zárba dugta. Itt aztán újabb meglepetés érte. A kulcs egyszerűen nem ment bele a zárba. Fred káromkodott egyet ügyetlensége miatt, és ismét megpróbálkozott. Hiába. Végre megnyomta a kilincset, és legnagyobb meglepetésére kinyílt az ajtó. Fred belépett. A szobából motoszkálást hallott, és amikor felrántotta az ajtót, nagy darab tagba szakadt ember emelkedett fel teljesen kiürített íróasztala mellől. Az amúgy is rossz idegállapotban lévő Fred McIntonnak minden vér a fejébe szaladt. Szobáját megint felforgatták, holmiát miatt szétszórták, de végre tetten érte a betörőt. A délutáni megaláztatás, az elszalasztott kaland és a szégyenletes megfutamodás minden dühe és keserűsége kitört belőle. Egyetlen ugrással a betörő mellett termet. átrahúzta a karját, és olyan irtózatos erővel vágta állóna hosszú embert, hogy az összeomlott, összecsuklott, és elnyúlt, mint egy üres zsák. – hát, mondta Fred McKinton megkünnyebbülve kissé. Aznap este négy igen rossz kedvű férfi ültögélt a már több ízben említett káférómban. A négy rossz kedvű úriember azzal volt elfoglalva, hogy félrekapkodja a fejét a társaságukban ülő hölgy szidalom áradata elől. – Ti vagytok a legnagyobb hülyék, akiket eddig láttam? – mondta a tus hajú grófnő. – Nem tudtok egyebet, mint a pofátokat játszatni. Harry fél óra hosszat fenyegetőzött, hogy azt csinál meg, azt csinál, ha elengedem apasit három órán belül. – Erre… – Erre hiába vártál, ezt már tudjuk, – mondta egy kopasz ember. Sajnálatos véletlen, előtt mi is abszolút értetlenül állunk. Zsebébe nyúlt, elővette citromot és nyugodtan megette. Többiek szájába összefutott a nyál, és elvásodta foguk, ha csak nézték. A tömzsi ember, aki nyilván nem minden alap nélkül hat lövetű polnak hívtak, elégedetten tudomásul vette a hatást, és ismét klodethez fordult. Panaszra egyébként csak a szegény bicskásnak van oka, Őt úgy álomvágta, az anglius mielőtt kirúgta volna, hogy még most se tért magához, és állandóan azt ordítja hogy meg akarja tanulni a kamatos-kamat számítást. Borzasztó, dönnyögte Henri. És ez gyógyítható? Hogyne. Csak az agyrászkodásától van, felelte a hat lövetű pol, mire valamennyien megnyugodtak. Szóval, szólalt ismét Henry, azt a találmányt nem lehet megszerezni. Kisül a szemem a megbízóink előtt. Mr. Amateusz dühöngedi fog. Dehogy nem lehet megszerezni, csak el kell találni a módját. De nem lehet eltalálni, felelte Ari. Ez az ember ördög ilyen ügyes. Úgy elrejti az iratait, hogy még robbantása se lehetne felszínehozni. Ha már sikerült elcsalni otthonról, mert biztosan tudom, hogy elment ma délután, akkor megérzi a bajt és hazamegy. Ott találja a bicskást és úgy knokautója, hogy menten kiszámolhatják. Hát mit lehet tenni az ilyen emberrel? A táncos külsejű, brillantinos hajú Anri rövid ideig erősen törte a fejét. Aztán felderült az arca. Elmosolódott. Nekem van egy tervem, mondta. "Hajjuk! Meghivatom a fiút egy igen előkelő társaságba. Mondjuk, Darzi már nőhöz." A többiek tisztelet teljesen nézték. Hiába! Ez az Anri! Ez igen! Még Claude, a grófnő is elismerően bólintott, de azért nem tudta megállni, hogy megnejegyezze. Ahhoz az öreghez? – Öreg vagy nem öreg? – felelte Henri, és gyilkos pillantást vetett klódra. Ez most nem fontos. Különben is tartsd meg a megjegyzéseidet. Ha sikert érünk el rajta keresztül, akkor csak legyen öreg. Olyan jó neve van a társaságban, hogy a lord egész gyanútlanul fogadja el majd a meghívását. – És akkor mi lesz? – kérdezte a hat nővetű Paul. – Akkor, öregem. Magattól is rájöhettél volna. Erre a kis összejövetelre többek között két dörzsölt férfiú is meghívót kap majd. Ezek mi leszünk. Te meg én. Majd egy alkalmas pillanatba félrevonjuk a barátunkat, és leülnünk vele iszogatni egy meghitt sarukba. Akkor aztán majd a mi ügyességünkön múlik, hogy kicsiklandozzuk belőle, hol a fenébe tartja azt a nyavajás tervet. – Bravo! – ezt Klóda grófnő kiáltotta. Ari önhitten mosolygött, és fejbiccentéssel köszönte meg az önkéntelen elismerést. Ez csak jó, Cselmi. Remélem nem akarjátok azt mondani, hogy jobbat tudtok. Nem, a többiek nem akarták azt mondani. A brillantintól hajú ifjú felállt, megigazította helyemből készült nyakkendőjét, lefricskázott egy porszemet a kabátjáról, és elindult. Néhány lépés után még visszafordult. Paul? mondta a hat lövetűnek. Hozzás rendbe a smokingodat, és ha átjátszott inkbe mersz jönni, kidoblak az ablakon a második emeletről. Légy nyugodt, felelte a hat lövetű kisi sétődötte. Én is tudom, hogyan kell öltözködni, ha előkelő társaságba megy az ember. Igen, felelte kiségúnyosan gúnyosan Ari. Úgy látszik, már olvastál ilyesmiről. Fred Mackinton kis csodálkozva forgatta kezében az ízléses és szép betűkkel nyomtatott meghívót. Eleinte törte a fejét, hogy hogyan jut ehhez a szerencséhez, de rájött, hogy hiszen nem neki szól a megtiszteltetés. A meghívott küldő Dorzi márkinő, természetesen herceg Camille Glassbury névre küldte. Camillo herceg igazán könnyen kaphat ilyen meghívókat. Elmegy. Természetesen elmegy. bár. Eszébe jutott Camille herceg és Flián együttes intelme. Lehetőleg tartózkodjon mindjárt nyilvános szerepléstől. Ne igen mutatkozzon emberek közt, mert hiába van az a megtévesztő pompás hasonlatosság, előfordulhat, hogy mégis felismerik. És akkor mindent elrontott. De aztán vállat vont. Hát, nevetséges, mondta. Honnan is ismerhetnének fel, hiszen maga Lian is összetévesztett. Elmegyek, rám fél egy kis szórakozás. És különben se árt az előkelőbb körökbe. Így történt aztán, hogy aznap este felöltötte frissen kivasalt smokingját, és a délután folyamán egyenesen ecére vásárolt pompás sejjevinget. Fejébe nyomta a alapját, taxit hozatott, és a darzi palotába vitette magát. Majdnem egy időbe az övéve egy másik taxis is megállt a két emeletes, régi divatú, sőt, egyenesen ódon előtt. Ari és hat lövetű Paul szállt ki belőle. A hat lövető pol kisé bizonytalan volt, és úgy festett smokingjába, mint egy díjbirkózó, aki nem is túlságosan régen még szénhordó legény volt. Aztán felfedezték boxoló tehetségét, és most kiöltözködött, hogy részt vegyen a saját bajnoki bankettjén. – Te, Ari! – súgta oda izgatottan. – Nem fognak innen kisuhintani bennünket? Ari öntelten mosolygott. Hülye vagy! – mondta. – Mi az? Ezzel meg akarsz nyugtatni? szerinted hülyéknek szabad bejárásuk van a dorzi palotába? Ne beszélj már annyi szamásságot. Ha én valahova elviszlek, akkor annak értelme van. Ahhoz, hogy téged kidobjanak innen, az kellene, hogy engem is eltávolítsanak. Oh, na igen, igen, hiszen magam is úgy gondoltam, mondta a hat pol. Mond, te hogy kerültél ilyen bizalmas viszonyba már kinőve? Ari diszkréten mosolygott, aztán csak ennyit mondott. Hagyjuk ezt, kérlek. Az ember parkettárcos is volt valaha. Felsiettek a szőnyeggel letakadt fényes lépcsőkön. Ari gálánsan csókolt az eléjük siető márkinőnek, és bemutatta a barátját is. Hatlöveti Paul morgott valamit, amit bemutatkozásnak is lehetett vélni. Szögletesen meghajolt, és megrázta a márkinő kezét. Ari villám gyorsan bokárukta a barátját, mire Paul észbe kapott, és csókolt szintén. A márkinő néhány szót beszélgetett velük közömbös dolgokról. Kérdéseire többnyire arri felelt, lehetőleg minden esetben megelőzve pólt, akinek szintén kedvelet volna a csevegésre. De akármennyire vigyázott, nehogy pól megfeledkezzen magáról, mikor egy pillanatra másfelé figyelt, cimborája benyúlt a smokingnadrág zsebébe, elővette egy citromot és szó nélkül héjastól megette. Dorsi márkinőnek nőnek kidüllett a szeme és egyszerre cserepes lett a szája. Egy közelben álló gyarmatügyi államtitkár csuklani kezdett a rémülettől. Az államtitkár mellett áldogáló divatos színésznő nagyokat nyelt, és a sarokba felállított zenekar szakszofonosa egyszerre abba hagyta a musikálást. Arinak szikrázni kezdett a szeme a düttől. Villám gyorsan a barátját, mire hat lövetű por rögtön rájött, hogy így hibát követett el. Becsületére válik, hogy azonnal megkísérelte helyrehozni a baklövést. Elnézést kérő mosolyjal megveregette a márkinő vállát, és mentegetőzve mondta. <gül> – Jó kis marasát, mi? <gül> De mit csináljak? a hiányba szenvedek, és sok citromot kell lennem. Akar egyet, nagy sád is? Dorzi márkinő olyan hangot hallatott, mintha folytogatnák. Védekező mozdulatot tett, és elhárította magától a feléje nyújtott citromot. <gül> – Köszönöm, mondta. – Ön nagyon kedves, de nincs szükségem citromra. Megvallom őszintén, hogy én is szenvedek, ugye, de nem a gyomorsabb fiánytól. Ezzel bicentett, és ott hagyta őket, hogy fogadja az újonnan jött veddégeket. Te állat! sziszegte vérből a sarcan Ari. Ezerszer elismételtem előtted, hogyan kell viselkedni. De hiába, te csak a nyolcad rendű kocsmákba való vagy. Ha így folytatod, mindent elrontasz. De – Mit csináltam? kérdezte kétségbe esetten pol. Az olyan nagy bűn, hogy megettem egy citromot. – Igenis, olyan nagy. És hogy jöttél arra a baromi gondolatra, hogy megveregesd a márkinő vállát? – Csak biztosítani akartam arról, hogy barátságos hangulatban vagyok, és szeretem őt. – Ha még egy citromot megmersz enni, a lépcsőn. Nem fogom tűrni, hogy elroncsít nekem mindent. Ott van a barátunk! Fejével a közelben áldogáló Mekinton felé intett. Aztán oldalba nyomta társát, és elindultak a gyanútlan fiatalember irányába. Rövidesen megismerkedtek egymással, ami ilyen esetben könnyen megy. Ari véletlenül hozzáért a könyökével a McKinton könyökéhez. Igen, udvariasabb bocsánatot kért, mire Mekinton még udvariasabban azt felelte, hogy nem történt semmi. Egy kölcsönös udvariaskodásból aztán barátságos csevegés alakult ki. Tíz perccel később egy sarokasztalnál üldögéltek, és koktélos poharak álltak előttük. További tíz perc múlva egy negyedik széket is húztak az asztalhoz, és odaültették a mixert, azt a megbízást adva a folyton vigyorgó félvér ifjúnak, hogy állandóan újabb és újabb fajta keverékeket készítsen számukra. Az ötödik koktél után Ari egy alkalmas pillanatba cinkos cinkostársának a hagas, po. Többi egyetlen kolcsot semmi szól, megértetted? Balkész felül a hátad mögött egy szalonpálma áll. Nem kell hozzá nagy ügyesség, hogy a poharadta a talvát mindig odaöcsd a tövébe. De ez a félbarna fiszkó pompás italokat kever, súgta vissza elkeseredetten a hat lőető Pol. Egyik jobban ízlik nekem, mint a másik. Akkor semmi szól. Nekünk az a célunk, hogy a herceget titassuk le. Ha teljesen részeg lesz, elköpi, hogy hol tartja a terveket. – És te sem fogsz inni? – kérdezte a hat lövető. – Elj, nyugodtan ihatom. Tudod, hogy sose rugok be. – Ez igazságtalanság. – Mi csúkdasnak itt az ura? – kérdezte kicsi nehezen forgó nyelven megintom. – Tudhatják, hogy társaságban az ilyesmi illetlenségnek számít, vagy azt akarják ezzel jelezni, hogy nem vagyunk maguknak megfelelő társaság akkor én el is mehetek. Dehogy, dehogy! hajolt feléje Némi rémülettel lett el, Henri. Lámpásra se kereshetünk magunknak jobb társaságot, mint ön. Csak figyelmeztettem a barátomat, hogy ne így sokat, mert nem bírja az italt. Nem bírja? Sajnos nem. Nem úgy, mint mi ketten. <gül> Igaz? Ezzel a mixer felé fordult. Na, öregem, most valami egészen különlegeset keverj nekünk. Hallottál már arról a koktélról, amit úgy hívnak, hogy Vidám négerek kardala? H Hogy ne azonnal meg lesz. Lenyúlt a lábához álló butéliákhoz, és villámgyorsan összekevert egy kevés gin, konyakot, paradicsomlevet, rumot, diópálinkát, sárga és zöld sártrözt és vodkát. Összerázta az ezüst csékerbe, és kitöltötte az asztalon álló poharakba. Óriási! – mondta Henri. Te aranyat érsz, és most csináld meg a szerelmes asszonyok sóhaja nevű italszinfóniát. szimfóniát. mixer a fenti italokhoz titokba még egy néhány csepp környi vizet is töltött. Pompás, mondta Mackinton, és fenékig üdítette a poharát. Ari titokba figyelte. A fiatal hercegnek már keresztbe állt a szeme. Viszont egyre jobb kedvű lett. Ari folyékonyan cseveget vele. De hogy egy pillanatra se keltse fel a gyanúját, nem árulhatta el, hogy tudja kicsoda. Eleinte saját magáról beszélt, aztán társáról, a hatlövetű porról, akire azt mondta, hogy kiváló sportember. Már csak azért se szabad neki sokat inni, magyarázta. Ez ellenkezne a sportszerű életmóddal. Ön természetesen csak kéjütazásra jött át hozzánk, ugye? Nem, felelte Mekinton, egyre nehezebben forgó nyelven. Én egy találmányon dolgozom, és az utolsó simításokat végzem rajta. Azért jöttem át, hogy zavartalanul fejezhessen be a munkámat. Adi és a hat lövetű szeme összevillant. Milyen gyanútlan ez a fickó. Más ember kitalált volna valami egyebet, ha ilyen fontos titkolni van. Bár hiszek, az is lehet, hogy részeg már. Amire egyébként minden oka meg volna. amennyit ez most itt összehívott. Igazán, mondta meglehetősen közömbösen, csak a féle udvarias érdeklődéssel. Találmányon dolgozik. Biztosan valami fontos és korszakalkotó dolgom. De igen, szerintem forradalmasítani fog egy bizonyos ipart. Felelte megintem. Aha, – gondolta Harry, egy bizonyos ipart. Mi ezt hadi iparnak hívják. Na, oh, na, persze, persze, felelte. Hát, ahhoz akkor csak ugyan nyugalom kell, és nem fél attól, hogy esetleg az emberek közé kerül, akik ellophatják a találmányt. – Ögyen ki lopná el? – kérdezte Macinton. No, – No-no! – Ari figyelmeztetően felemelte az ujját. – Ez a város tele van ipari kémekkel, sohasem lehet tudni. – Ó, nem-nem, ha az ember vigyáz, akkor nem lophatják el a terveit. Csak egy a lényeg, jól el kell rejteni. Ez épp erről van szó, gondolta Ari, és eszébe jutott, hogy vajon mit csinálhat most Claude, a grófnő, akinek e pillanatban mekinton lakásán kell lenni, és tövéről hegyire újra átnézni mindent. Mert hát, ha mégsem sikerül itt kiszedni ebből a nyurga fiatalemberből a tervekrejtek helyét. Ari híres volt arról, hogy mindig legalábbis kettős akciót végez, ha egy feladatot kell megoldania. A végszer időközben megkeverte nekik a részeges matrózok step tánca nevű itat. Ari fúdoklott egy kicsit, mikor felhajtotta, és lévetek szemmel körülnézett, hogy ez a félbarnak az ember nem tart el butéliái között egy vitriolós üveget is. Mert hogy ebbe a keverébe van valami pokoli borzalom, az biztos. Megküntön is felhajtotta az itat, és könyvbe lábadt a szeme. Úgy érezte magát, mint egy vásár egy cirkusz tűzevője, akinek néhány darabka parás cigányútra szaladt. Ebben az italban határozottan volt karakter állapította megrekedten. Erről eszembe egy lányzó, aki fal faképnél hagyott, mert megismerkedett a hajószakáccsal. Ari kisibabbán nézett rá. Egyáltalán nem értette az összefüggést. Megintom, magyarázólat tette hozzá. Tudnélék én valamikor matróz voltam. Kalandos életpályám egyik jelentős és hosszú ideig tartó állomása volt. Csak később szedtem össze. Annyi pénzt, hogy megszerezhessem a mérnöki oklevelet. Na, és azok a tervek, amelyeken ön dolgozik? Nagy munkát igényeltek? Tért vissza a Mari kedvenc témájához. – Ajne! Képzelem, milyen vaskos csomó lehet! – Vaskos? – kérdezte révetegen mekkinton, és hívott egy korcsot, a hindu cserkészek pásztó tüzenevű italból. – Már úgy érti, hogy vaskos? – Hát, nem mondom, az a fickó elég vaskos volt. – Miféle fickó? – kérdezte ilyetten Ari. – Robin Butler. Most, hogy ezt a vaskos említette, eszembe jutott az a véd csibész. Egyszer Jáva szigetén megszüktetett tőlem egy Lee-Ami nevű benszülött lányt. Hajógépész volt. A lány? kérdezte meglepődve hat lövetű pont. Robin Butler, az volt a hajógépész. Hogy Lee-Ami hajógépész lett volna, azt nem vettem rajta és le. Re... Lehet, hogy csak ügyesen titkolta, vélte a hat lővetű pó. Lehet. A nőgné sosem lehet tudni. Újabb koktélt ittak, és Malkinton több sikertelen kísérletet tett, hogy balöklét az asztalon tartsak. Ez az ököl azokban minduntalan lecsúszott az asztal széléről. Na, és azok a tervek? vetette fel ismét a fontos kérdést Amari. Azok most csak úgy, egyedül vannak a lakásánk? Egyedül kérdezte megintem. Mert úgy gondolom, hogy könnyelműség volna ott egyedül hagyni. Könnyelműség? Határozottan könnyelműség? felelt a teljesen részeg fiatalember. Ögem, jegyezzem meg egy aranigasságot! Ezt én mondom magának, az öreg Fred. Micsoda a Fred? Lepődött meg Euri. Ki ez a Fred? Én vagyok. Úgy tudtam, hogy Kemil a keresztneve. Fred Mckinton irtózatos erőfeszítést tett, hogy előhalászta eszméletemélységéből a józanság utolsó szikráját. Kamil. Persze, hogy Kamil, de Fred is. Nekem két kereszt nevem van. Én azonban egy aranyigasságot ígértem magának. Mondja gyorsan, legyünk túl rajta. Felelte kicsi fáradtan a hari. Szévesen megmondana, de már nem tudom, miről volt szó. Azt kérdeztem, hogy csak így egyszerűen egyedül merie hagyni azokat a... A pásze, pásze! Erről teszem az aranyigasság. Sose se hagyd a nőt egyedül a lakásodat, mert mire visszatérsz, különböző keserves meglepetések érhetnek. Ezt onnan tudom, hogy egy ízben, sabangban egyedül hagytam a lakásomon a kedves kis sarlottát. – És mire visszatértem, a sarlotta is előtt, meg, meg, a, meg a lakás is. – Már persze a butonok. – Igaz, ugyan, hogy aznap este nem jelentkezett a hajón, meg kenzi a másodkormányos sem. – Úgy veszem észre, mondta fogcsikorga tudővel ári, hogy maga nem tud másról beszélni, mint azokról a nőkről, akik faképnél hagyták. Fred McInton révetegen bólogatott. Hát, van érdekesebb és becstelenebb téma a világon, mint a nő. Így oh, oh, oh, oh, étek el, fiúk, hogy csak azért igazán a nőkhöz, aki igazán nem ismeri őket. Ez egy másik aranyigasság, amit ingyen adok nektek, mert megszerettelek benneteket. Mert aki nem ismeri őket, az állandóan csalódik bennük és a csalódások lérozzák az agyünöket, ez egy nagy alapigasság. Ez egy nagy marhaság, mondta hatlővetű pól, aki már percek óta szorongatott a kezébe egy citromot, de nem merte megenni. Mekinton fáradtam, pól felébökött a mutató Kérdezd meg ezt a kis zömök, mufulcot, hogy mert belebeszélni a felnőttek dolgába, amikor pedig nem is iszik. Ari gyorsan térde a cimboráját, aki azonban már fel sem sziszent. Kezdte megszokni az állandó rúgdosást. És mondja csak, kérdezte Fredtől, azok a bizonyos tervek, amelyeket az imént említett, már úgy értem, hogy a találmánya. Azok például beférnek valami dobozba, vagy ilyesmibe. Csak azért kérdem, mert esetleg tűzüthet ki a lakásán, és akkor... Tűz, tűz mondta révetegen, is elgondolkodva Fred McKinton. Erről eszembe jött a kis akivel a tűzföldön ismerkedtem meg. Furcsa lány volt, és szokatlan ötletei voltak. Két dízbe próbáltam meg, hogy hátulról ledöfön, és harmadszor csak azért nem sikerült neki. Egy hajókovács megszöktette tőlem. Nyugodjon a békében! Hát meghalt a hölgy? kérdezte a hat pol. Nem őre értettem felelte Fred. A hajó kovácshat meg. Csikkit ittal ledöfte hátulról. Na de, azok a tervek mondta Ari, amelyeket az inényt említett. Ha például az íróasztal a fiókjában vannak, teszem föl, ez esetben igen könnyen hozzáférhetők, és akkor. És akkor? kérdezte megintem. Ari kisé zavarba jött. Olyan természetű volt az érdeklődése, hogy nem igen szerette befejezni a mondatait. Azt túlhajtotta, hogy a szavába vágjának. Na igen, mondta. Ha a tervek olyan könnyen hozzáférhetők, akkor előfordulhat, hogy esetleg. Esetleg? kérdezte ismét megintem. Hát, hogy esetleg lábakja. Hm. Felelte Mcinton. A kis miszokónak volt a legszebb lába a világon. Mikor ott adott egy hajórvos kedvé, sokáig igen szomorú voltak. De azt hiszem ez érthető. Eljünk valamit az emlékére. A félbarna azonnal elkészítette a magányos gés a sóhaja nevű koktélt. Kitöltött a poharakba. Eljük ki, tövék, félők, mondta McKinton. Igen, búsan. Tövig kiítták. Ezek szerint talán a bankba el azokat a terveket? Kérdezte Ari, aki már közel volt a kétségbeeséshez. Bankban, csodálkozott megint. Hogy beszélhet ilyen, hiszen akkor nem dolgozhatnék rajta. És azon kívül a bankokkal szemben bizonyos averzión van. Mióta egy kis banktisztviselő lány... Ah, jól emlékszem ezt hívták a drágát. Tudom, tudom, megszökött magától a hajósinassal, vágott közben nagyon dühösen Ari. Mekintó révetegen is csodálkozó pillantással nézett rá. Csak ugyan megszökött, olyan találta ki. Már megszoktam. De igazán nem a hajósinassal, ezt nagyon resteltem volna. Egyszerűen a férjhez ment a Pár Parkernek hívták. Már természetesen nem a lány, akit, mint említettem, én ez volt, hanem a Vitolla mestert. Ari összenézett hat lövetű polla. Nekintetében és tükröződött. Hát ez nem megy. Ez a fiatalember berúgott, ugyan hogy tervezték, de a klasszikus részegek ahhoz a fajtájához tartozik, akik végig eszméletnél tudnak maradni. Legalábbis egy irányba. Ez a hosszú sovány fiatalember részegségében teljesen képtelen mással foglalkozni, mint a zajos élete folyamán útjába akadó nőkkel. Bizony, bizony, mondta Fred McInton, mintha eltalálta volna Ari gondolatát, és most válaszolna rá. Furcsa ez valóban, de megkérdeznék tőlem majd a nagypapa koromban, az ifjúságon folyamán <gül> szerencsém voltál nősnél, nem igen, tudnék erre válaszolni. Szerencsém van a nőknél, mert nagyon sok nővel volt dolgom. Viszont minden nő ott hagyott, tehát nem volt szerencsém a nőknél. Ahhoz azonban, hogy ott előzőleg kellett, hogy meghódítsam őket. Tehát szerencsém volt a nőknél, nem juttam, meghódítottam őket, ettől egyik mind ott – Tehát nem volt szerencsém a nőknél. <gül> – Hüpp, ugyan döntsétek el magatok. A hat lövetű pól homlokán kevér verejték jelentek meg. Ari maga is úgy érezte, hogy pillanatokon belül üvölteni fog a kétségbeestéstől. Fred Meginton azonban nem vette észre egy filozófusnak is becsületére váló fejtegetése hatását, hanem jobb kezével egyenként megfogva a bal keze ujjait számolgatni kezdte. Mert nézétek, mondta. Vegyük például sorra. Itt van ugyebár a Leávai, Li Omi. Aztán cselek szépen itt van a Sabangi Sállotta. Na aztán itt van Csikitlita a Tűzföldről. Itt van Mitsuko, aztán Joanita, spanyol táncos nő. Ne feledkezzünk meg Inezről. Soráról, lullurról. Loláról, Lauráról, Lilléről, Lolitárról. De feledkezzünk meg róla, könyörgött Ari. Nekem már zúg a fejem. Elkem is, vallotta be Mackinton őszintén. De ez a bosszúért liegő, azt asszonyok nevű koktértól lehet. Ari egy utolsó erőfeszítést tett. Szerintem, mondta, egy olyan fontos tervet mint amin ön dolgozik, valami falba épített titkos rejtekhelyen kellene tartani. Lehet, hogy ráhibáztam véletlenül? Lehet, felelte tűnődve Macinton. Az ember soha sem tudhatja, hogy mikor hibázik. Én például akkor követtem el életem legnagyobb hibáját, amikor nem vettem feleségül az hajú Antoniát. Ám bár, tette hozzá eltöprengve, talán még nagyobb hibát követtem volna el, ha vettem volna. Ari lejtette a két karját, mint aki jelezni akarja, hogy feladja a harcot. Ez mások volt. Még az ő rinocérosz idegeit is megviselte. Hát itt hiába minden. mint mintha csak az elernyedést várta volna, két kézzel belekapaszkodott az asztal szélébe, és nagy erőfeszítéssel felemelkedett. Érdekes mondta. Tulajdonképpen nem is vagyok részek. Csak a lába így el kicsi. Na mindegy. Igen, kelmes mert a társaságukba. Az ember örül, ha ilyen gyakorlott ivókkal összekerülhet. Bár ami azt életi, tulajdonképpen csak maga volt megfelelő partner. Ez a kis köpcsös mufóc. Ez nem iszik. – Adjuk át az enyészetnek, és jelentsük ünnepélyesen, hogy átok rá! Hüpp! Ezzel bicentet, ott hagyta őket, és bizonytalan léptekkel továbbment. Néhány lépés után megállt, homlokára szorította jobb tenyerét, mint aki érzi, hogy valamit elfelejtett, és most erőlteti magát, hogy eszébe jusson az a valami. Aztán visszafordult, oda tántorgott Arieli. Átülelte, magához szorította, és cuppanós csókot nyomott a homlokára. – Pompásan éreztem magamat társaságotba, – mondta meghatottan, és két könycsebb budjant elő a szemes arkából. – Igazán élvezetes volt a társaságot, és nagyszerűen lehet veled elcsevegni a nőkről. – Nagy szakértő vagy, kérlek! – és hamiskásan hunyorított hozzá. – Nagyon érted ezt a mesterséget, te lurko. Ezzel ismét eltált torgot. Egy pillanatra megállt az őszhajú, mosolygó és nagyon előkelő Dorsey márkinő előtt. Ari és a hat Paul figyelte, hogy mond neki valamit, amire a márkinő nevetve felel valamit, Mire Mcinton barátságosan bólint, és megveregeti a márkinő vállát. A márkinő azonban nem sértődik meg, kinyújtja a kezét, és ugyancsak megveregeti Mekinton vállát. – Na! – mondta diadalmasan hat pol. – Hát most láttad, ugye? Most beláthatod, milyen igazságtalan voltál? Vagy neki talán szerzett jogai vannak, hogy megveregesse a márkinő vállát? – Hülye vagy! – felelte Henri. – Ami egy társaságbeli úriembertől kedélyes közvetlenség, ugyanaz a dolog egy ilyen trógertől, mint te vagy, elítélendő darabos disznóság. Hát, de ezt te nem érted. Miért? kérdezte hat lövettű némi gondolkodás után. Te talán érted? Légy őszinte. Legyek őszinte? kérdezte Ari. Ha, miért ne? Most nem vagy a rendőrsége. Hát, tudod mit? felelte Ari. Bevallom neked őszintén, hogy én se értem. A kiárat felé Tántorgó Mackintont figyelték. Még látták, ahogy pénzt nyom az ajtóba álló markába, aztán lefelé megy a lépcső. Nem mondanád meg, kérdezte a hatlövetű pól, és lassan előhúzott a zsebéből egy citromot. Nem magyaráznád meg, kérlek, hogy miért hivattuk meg ide ezt az embert? Hagy békén, mondta dübe gurulva Henri. Ki gondolt arra, hogyha ennyire berúg, nem árulja el magát? Ha még kiderül, hogy időközben klót hiába kutatta át a lakást, akkor teljes a vereségünk. Pól válasz helyett héjastul együtt megette a citromot, mire egy a közelbe áldogáló polgármester hideglelést kapott, és a zenekar szakszofonosa ismét abba hagyta a munkát. A citrom elfogyasztása után megfontolta a nítszor. Még nem veszette semmi? Hogy érted ezt? kérdezte Ari. A hat lövetű maga biztosan mosolygott. – Meg lehet vásárolni. – felelte nyugodtan és ismét megevette citromot, a polgármester és a szakszafonos általános felháborodásától kísérve. Ari hihetetlenül csóválta a fejét. – Megvásárolni? Te teljesen megőrültél. Azt hiszed, hogy meg lehet vásárolni egy angol herceget? – Meg. Úgy tudom, hogy nem olyan gazdag, mint a rangja és a címe után gondolni lehetne. Jegyezd meg, fiam, hogy manapság nem jelent semmit, ha valaki herceg. Vagy legfejebb annyit, hogy többbe kerül. Fred McKinton nagyon meglepődött, amikor a hatlővetű pol bekopogott hozzá, pedig kialudva mámorát nem ismerte fel vendégébe tegnap előtti hívó partnerét. Nem szokott talán látogatókat fogadni? kérdezte a hatlővetűen meglepetést láttam. De igen, csak hogy ezek mindig távol létemben keresnek fel. Nagy illetlenség. Felelt a hat lövetű nyugodtan, mint aki cseppet sem érzi találva magát. Uram! – kezdte aztán a tárgyalást. – Nem címezgetem önt, mert tudtommal inkognitóban van itt, és én világéletembe tiszteltem az inkognitót. Tiszteletre méltó álláspont. – A magam bőrén tapasztaltam ennek az intézmények az áldásos voltát. Pár évvel ezelőtt, amikor a szinkszinkből szinkből szöktem, végigbújkáltam egész Amerikát, és annak köszönhető, hogy most itt vagyok, hogy végig sikerült megőrizni az inkognitómat. Gratulálok, mondta Edward Jason Fred. Köszönöm. Tehát, hogy visszatérjek az üzletre. Ó, oh, ön üzleti ügybe jött? Természetesen. Zsebébe nyúlt, elővette citromot és megette. Fred elfordította a fejét, és minden átmenet nélkül kicserepesedett a szája. Nos, mondta a hatlövető, amikor elfogyasztotta a kedvenc semegijét. Én azt akarom önnek ajánlani, hogy adja el nekünk a találmányát. Fred nem is lepődött meg túlságosan a találmányomat. Persze, na, jól ítélem meg a helyzetet. Ön vagy önök már más módot is megkíséreltek ezeknek a rajzoknak a megszerzésére. Hm, nincs akom titkolni, felelte korrektül a hatlövető. Valóban megpróbáltuk, amit tőlünk tett. Megvallom őszintén, nem tudom megérteni, miért olyan fontos önöknek ez a kis találmány. Az ön szerénysége nem vezet félre engem. Tudom, hogy a találmány rendkívül fontos, és megbízóim hajlandóak a legmesszebb menőkig is elmenni, hogy megszerezzék. A legmesszebb menőkig? kérdezte aggódva Fred. Már úgy értem, hogy anyagilag. Felelte megnyitatóan a hat és újabb citromot vett elő. Felhatalmaztak az alku megkötésével, és elláttak megfelelő mennyiségű pénzzel is. Sokat mondóan ráveregetett egy mely az ölében feküdt. Aztán rábeszélő hangon folytatta. Tudom, hogy kis és szokatlan, ha valaki ilyen embernek tesz hasonló ajánlatot, de ha ön amúgy is rangrejtve van itt, talán megfeledkezhetünk róla, hogy mi az ön igazi neve. Megismétlem tehát kérdésemet. hajlandó -e eladni nekünk a terveket? Húsz ezret ígért, Kamil Herceg, gondolta villám gyorsan Fred. Aztán vállat vont, és jó kedven mondta. Miért ne, ha jól megfizetik? A hat nagyon megőrült a váratlan sikernek, de erkölcsi érzéke háborgott si a dolog ellen. Hiába Nincsenek már úri emberek, gondolta. – Hát, kérem – mondta aztán – mi hajlandók vagyunk fizetni mondjuk ötven ezret. Természetesen fontot. Frednek a szeme sem Két héttel ezelőtt még silinges, sőt penis gondjai voltak, és most úgy dobálóznak körülötte az ezresekkel, hogy öröm hallgatni. – Százezer – mondta a határozott hangon. – És ezt a csirkefogot gondoltam én úriembernek? gondolta a hat lövető, hiszen nagyobb az ember, mint példa után kutatott elméjében. Végül megtalálta. Mint én, fejezte be a gondolatot. Hetven, felelte. Száz. Nyolcvan, egy pennivel sem több. Száz. Elje fene, hát legyen kilencven. Száz. Rangom és állásom nem engedi, hogy olcsóbban adjam el magam. Dögőj meg! Gondolta dühösen a hat lövetű, és aktatáskájából kiszámolta a százezer fontot. Fred zsebeibe nyomöszölte a szédületes összeget, és a lexikomból elővette a hajbodorító készülék komplikált rajzait. – Ez végig ott volt a lexikomba? kérdezte Paul. – Igen, mindig ott tartom. Csak tegnap előtt este volt a zsebemben. Egy estére voltam hivatalos, és jobbnak láttam, ha a zsebemben van. – Ó, én állat! – Kiáltott fel Paul: Uram, higgy el, hogy én vagyok a legnagyobb marha a világon! Nincs okom, hogy kételkedjek egy úri ember szavába. A hatlővetű belepillantott a rajzba, de nem értett belőle egy kukkocsi. Gondosan zsebre vágta, udvariasan köszönt és távozott. Egy óra múlva Fred McKinton saját nyolcüléses luxusa utóján indult a riviera felé hút közben hosszú levélbe értesítette a herceget a történtekről, és elnézést kért. Két nappal később sajnálatos incidens történt a Café Az incidens folyamán hat lövetű pol körülbelül negyvenhárom pofont és ugyanannyi rúgást kapott. Utóbbit főleg a gyomrába. – Aki hülye, az akassza fel magát! – üvöltötte Ari, a brillantintől hajú fekete fiatalember. – Miért? – kérdezte panaszosan hatlövetű pól, és elővette citromot, hogy megegye, de Claude, a grófnő, kirúgta a kezéből. – Miért akasszam föl magam, ha minden hülye felakasztaná magát, ahhoz egy egész őserdő kellene? – Tönkretettél bennünket? – bömbölte egy kis kisköpcös, kopasz, borostás arcú ember. – Az ügynökség feloszolhat, ebbe az életbe nem kapunk munkát. Csak nem képzeled, hogy ezek után Mr. Amateusz elé kerülhetünk? – – Ti azt hiszitek, hogy Mr. Amateus nem tévedett még soha? – kérdezte elkeseredve a hatlövetű pol. – Ez semmi közünk! – mondta fogcsikorgatva Claude, aki, mint már többször említettük, messziről hercegnőnek látszott, és még közelről is majdnem grófnőnek. – Ehhez egyáltalán semmi közünk, te ló! Ha Mr. Amateus tévedett valaha, azt a saját számlájára tette. Mi azonban az ő számlájára tévedtünk. Százezer fontot raboltunk el tőle. Ne sajnál, Claude, igaztalta a hat pol. Ő is csak úgy zsabolta azt a százezer fontot, és azt tartja a közmondás, hogy ebből szerzett jószág, ebből vészel. Nem érdekelnek a közmondásait, de ha sokáig folytatod ezt a ványat védekezést, akkor én is megtanítalak egy közmondásra. Addig jár a korsó a kútra, míg szájon váglak. A hat pol felsóhajtott. Ismét elővette citromot, hogy megegye, de Claude, a grófnő, ismét kirúgta a kezéből. Paul elkeseredve nézett a tovarepülő gyümölcs után, majd egy pohár vízbe máltotta a zsebkendőjét és órára szólította. – De ordenária modorotok, hogy lehet ilyen rosszul bánni az emberrel? – Ez azért szerintem sok. – Sok! – sikoltotta Claude. – Megérdemelnéd, hogy föltrancsírozzunk. Vedd tudomásul, hogy mehet mindegyikünk, amelyre lát. Én ugyan nem kerülök többé, Mr. Amateusz szem elé. – Ja, én sem, – tette hozzá Henri, és a többiek is bólogattak. – Kereshetünk magunknak egy új földrészt? – Én, – mondta a kisköpcös, – a magam részéről a legközelebbi hajóval Afrikába megyek. Ott talán sikerül új életet kezdeni. Aki akar velem jöhet. – Én is mennék, – mondta bátortalanul a hat lövetű pól ajánlata általános ellenzésre talál. – Még csak ez hiányzik? – dühöngött Claude, a grófnő. – Hiszen épp azon van a hangsúly, hogy új életet akarunk kezdeni. Ilyen életveszélyesen ügyefogyott frátereket nem viszünk magunkkal. Ez esetben az új életnek már előre lőttek volna. – Úgy? – kérdezte hat lővetű pól hangon. – Ennyire ügyefodottnak tartotok tehát? – Még sokkal ügyefogyottabbnak felelte Ari. – Nagyon helyes. Hát akkor tőletek függetlenül megyek Afrikába. Ugyanis én is oda szándékozom. Üzleti ügybe. – Üzleti ügybe te? – kérdezte gúnyosan a kiskopasz. – És ha szabad érdeklődnöm, milyen üzletet fogsz csinálni? – Van egy kis megtakarított pénzem. – felelte csöndesen és nyugodtan a hatlővetű és azt arra fogom használni, hogy szabadalmaztatom, és forgalomba hozom annak a csirkefogónak a hajbodalítók készülékét. Az az érzésem, hogy forradalmasítani fogom vele a fodrászipart. Ezzel elővette citromot, de legnagyobb meglepetésére ezúttal senki sem lukta ki a kezéből. Általános és mély csodálattal nézték, és mikor kifelé indult, Claude a grófnő bizonytalan hangon utána szólt. Izé, hat lövetük. Ha Esetleg úgy gondolod, mi is veled tarthatunk? Nem tudom, van erről a tudomásod, de mi is megtakarítottunk egy kis pénzt, és esetleg betársulhatunk az üzletedbe.